Редактор тиснув у руки чергового аркуш паперу. То була сьогоднішня ухвала бюро обкому партії. Постанова піддавала гострій критиці райком партії за погане керівництво масово-політичною роботою. А нарис присвячений досвіду роботи партійної організації колгоспу «Червоний прапор» того ж району. Негайно дзвони Овсянку, піднімай на ноги. Хай, скаже, чи немає крупняка на заміну в гранках. Гнівом дише, здається, кожна знетерпеливлена клітина редакторова. Як ти мене підвів, як підвів, куди пішов, дзвони от мене. Секретар сонно відповів, немає крупняка в наборі. Але хоч греблю гати в папці редактора. По два тижні лежать матеріали нечитані. І редактор, на диво, не дорікав, чому немає, бо достеменно знав, хто винен. У тій папці номерів на три і нарисів, і кореспонденцій, і оглядів преси, інформації, оповідань, віршів. Хоч сам розпластуйся на три колоняри, у словах Мирона Максимовича, не малося й кристи жарту. Ну що будемо робити? Не виходити ж із білою плямою? Піду поміркую. «Дозвольте мені ухвалу обкому», – вимолив нерішуче капуста. «Що ти там наміркуєш?» Але гнів гнівом, а треба справді міскувати. А що коли повернутися до першого задуму? План у капусти склався блискавично. Подзвонити Свасі чи Гутентагу? Перевірити свою думку. Але ж пізня година... Зробить Володя так, змінить позитивний заголовок на «Коли передовий досвід не в пошані». Не вельми оригінально, але виправдано. Як і пропонував редакторові, повернувшись з відрядження, набирається чорним нон вріз до нарису, де буде сказано. Учора відбулося засідання, на якому розглянуто стан, викладається зміст постанови, а до змісту додається, в районі є партійні організації, де гарно поставлена робота, про що й свідчить нарис, що друкується нижче. Але райком не поширює передового досвіду на інші партійні колективи, які визнав із скрутою при розмові з Капустою перший секретар райком Коваль. А закінчується нарис великим абзацом Знову ж таки про передовий досвід. Виділив шрифтом висновки, якби райком партії повсякденно умів переносити досвід кращих на всі партійні колективи, то капуста знайшов коректора, яка вміла добре й швидко друкувати на машинці. Дівчина відстукала справді швиденько, Володя вичитав одні з редакторів. Той тричі перечитав, пильно видивляючись. Ба Володі здалося навіть принюхуючись То на текст, то на капусту Не перевіряв єдину думку Що оволоділа нему тумить Не з'їхав бува з глузду чолов'яга Ти серйозно? Саме такий хід я й пропонував по приїзді з району Кому пропонував? Грізно підвівся з-за столу Маленький, задирикуватий, з приплюснутим носом гнівний редактор. Вам пропонував. Персонально. А ви сказали, нам потрібний чистий досвід, спокійно нагадав Володя. І хто чув оці теревені, уже зовсім глузливо, знищувально до автора. На жаль, ніхто. Але це не міняє становища. Про нашу розмову я розповів вашому заступнику. Сваха обіцяв поговорити з вами, переконати, що так подати матеріал було б доцільніше, розумніше. І той ходив, переконував вас. Але ви наполягли на чистому досвіді. Я ж вам казав. Півняча войовничість потускніла. Піджак здався ще мішкуватішим. Казав-не казав, казав. бурмотів редактор у десятий раз перечитуючи «Вріз і кінцівку». І тупий ніс уже не намагався дертися до гори. Мирон Максимович важко підвівся з крісла, хотів було повернутися до своєї ганебної звички, але схаменувся. Важко пройшовся по кабінету, потім повернув до довгання муравеньке обличчя і запитав вже примирливіше «Думаєш, врятує?» Не думаю, а впевнений, це єдиний вихід, як і пропонувалося раніше. Вас ще й похвалять за оперативність. Ти серйозно? Уже вдруге виголосив ту фразу, але зовсім інший відтінок вклав у неї. У тому повторенні Мирон Максимович і підтримки і співчуття. Врешті наважився послати вріз і кінцівку до набору. Метрампаж петитов з кислою фізіономією і зодвислою щелепою мовчки, але сердито висмикнув з підвалюкових рук той багатостраждальний текст.